Вона стала його суттю, його частинкою, а швидше тим, у чому він розчинився, аби надати життю того смаку, якого бажав. Ярослава присягла руку до столу, потяглася всією поставою і ледве не впала. «Я хочу ще випити», – сказала примхливо. «Не дам». Геннадій повернувся спиною до столу, наче загороджував його. «Не даси?» Дівчина у розкішній, відкритій сукні хиталася перед ним, як велика подовгаста червона пляма, і простягла до нього руку з довгими і теж червоними нігтями. Вона завжди їх фарбувала під колір одягу. Геннадій перебачив її нігтики рожевими, блідо і яскраво, і бузковими, і синіми, і зеленими, і сріблястими, і золотистими, фіолетовими і навіть чорними. Як не даси, то я тобі не дам. Сказала вона грубо і вперлася довгим нігтем йому в груди. Чи, може, зґвалтуєш, а потім розчленуєш? У ванні з кислотою. Клас! Тобі треба лягти, Слава, сказав Геннадій. Ярослава провела нігтем по його щуці. З першої легенько Потім, натиснувши, за третім разом доволі боляче дряпнула щоку. Цього мені не вистачало. Мати слід від баби, подумав Геннадій і перехопив її руку, занесену в четверте. Ах, Геночко, як я хотіла колись тебе, видихнула вона майже обличчя в обличчя. Ніздрі її роздувалися, але очі дивилися осоловіло. І наступної миті Геннадій подумав, що останній бачить її, що віднині вона йому зовсім не потрібна. «Може, віддати цю п'яну мамзельку-модельку охоронця?» – подумав далі. «Ти знаєш, скільки я мала отримати за свій сьогоднішній виступ?» Ярославині очі на його очах скидали з себе мареву туману, що досі їх огортав я мала отримати за демонстрацію свій перший стотисячник. Сто тисяч зелених! Далі воно доволі брудно вилаялась. Сто тисяч? Я, дівка з нещасної України, з української провінції, месьє Леблен ледь не впав, коли я сказала, що їду до друга. А вже ж сказала, бо не відважилася збрехати про матір. «Вона і так у мене хвора. Чуєш ти, рекатир, засраний?» «Я прилетіла, бо побоялася, що ти мені щось можеш зробити. Чи моїй родині, як не приїду. Мамі! А фіх ти зробив би? А тепер я муситиму повертатися, муситиму благати цього старого передона, простити мене і взяти назад. Ще як проситиму? Тьху!» Вона похитнулася і впала на Геннадія, тягнучи його за собою на стіл. Проте він втримався на ногах і добряче струсунув Ярославу. Те, що почув, приголомшило його. Виходить, вона всього лиш боялася. Боялася? Тому й прилетіла. І зі страху втратила сто тисяч доларів за дефілювання на тому подіумі. До прикрості додався сміх, що забулькав у нього в горлі. «Смієшся? Ти смієшся, гад?» Ярослава спробувала замахнутися, але тепер обидві руки опинилися в лищатах його дужих рук. Її обличчя й очі були зовсім поруч з його, і він чув її пришвидшене дихання. «Справді хоче чи що?» Подумав і зрозумів, що ніяких інших почуттів, крім легкої огиди, ця дівка у нього не викликає. Він підхопив її на руки і поніс у спальню. Ярослава била його кулачками по грудях, спробувала навіть знову дряпнути, але тепер він тільки сміявся, сміявся вголос, не приховуючи своєї веселості. Він заніс Ярославу в одну із спалень, і коли вже хотів кинути її на широке двоспальне ліжко, вона раптом обхопила його руками за шию. Ти колись хотів мене, Гену, Почув її шепіт, але пристрасів йому не було, хіба що холодна цікавість».